beszélgetés a Magyar Paralimpiai Bizottság szakmai támogatásával, szakmai együttműködésével készült. Osváth Riárd, tegeződjünk maga az Tegeződjünk. Tegeződjünk. Ha nem lett volna meg az a sportsérülés, hányszor beted föl magadnak ezt a kérdést, ami ugye történelmétlen. De nyilvánvalóan az ember magának fölteszi, ha olyan sors jutosztály részül neki mint neked. Mely kérdést? Ha nem sérülsz meg. Hát akkor egy átlag életet érek. De és ott maradok. Szakmán Nem hagyom el a szüleimet, a szülői házat, a barátaimat. Mi az otthon? Hát az a család, ahol biztonságban vagyok, ahol szeretnek, ahol megbecsülnek. De. Neked milyen állampolgárságod van? Kettős állampolgár Kettő. vagyok, de mióta vagy kettős állampolgár? 2011. május 19 a óta. 9-9, bocsánat, május 9-e óta. 2009. 2011. 2011. 2011. Május 2011. Magyarul, hogy amikor elkezdtél Magyarországon sportolni, akkor még nem voltál kettős magyar állampolgár? Nem, januárban kezdtem el, akkor jöttem egy próbaiskolára Bericai Sándorhoz, akkor azt mondta Sanyi bács, hogy lát bennem valamilyen fantáziát, nem vagyok ügyetlen, így fogalmazott, és akkor lehetett ugye január 1-től az egyszerűsített honosítás által a magyar állampolgárságot szerezzenek azok a külhoni magyarok, akik a határon születtek. születtek. beadtuk a kérvényt, és májusban meg is kaptam. Mennyire volt nehéz eljönni Romániából? Fú, abból a szempontból ugye, hogy a szüleimet meg a családot azt ott kellett hagynom, meg igazából az átmenet volt. Úgy, úgy volt, hogy két hetet voltam Magyarországon, edzettem, hazamentem, dolgoztam, pénzt kerestem, hogy a következő két hétre újra visszajöhessek és egyhessek. Mi volt akkor a kenyérkereső foglalkozás? Vérsi fodrászként dolgoztam. Ez volt a legegyszerűbb, meg legpraktikusabb. Miért volt férfi fodrász? Édesanyám férfi fodrász, a, a, az unokatestvérem is férfi fodrász, van egy fodrászatunk ahol a házban, úgyhogy ez volt a legkézlegett fekvő, hogy az egyik szobából a másik pár megyek dolgozni. A férfi fodrászat előtt mivel volt a kenyérkereső foglalkozásod? Nem volt. Nem volt. Vívtam. Azért kellett neked kenyérkereső foglalkozás... Kezdened, mert megsérült el. Így van. Mennyi idő alatt tanulja meg az ember a férfi vadrászatot? Út, ez, ez érdekes. Ugye én valami szinten beleszülettem ebbe a dologba, látva a szüleim, édesanyám, hogy dolgozott azért nagyjából látja a dolgokat, vagy látom a dolgokat, és ezt is meg kell tanulni. Gyakorolni kell, fogni a, ké, a fésőt, fogni a zolvót, tudni kell fogni, rendben vagy, használni borotvát meg kell tanulni, használni. Um, idő egy fél év, egy év, és ugye kellenek még a, a barátok, akik ö, oda mernek ülni eléd. És akkor mennyi pénzt kellett keresni? Nem volt az, hogy mennyi pénzt kellett. Hát ugye arról van szó, hogy két hét, két hét. Uh, hát az úti költséget ez mindenféleképpen, és uh, még ugye szerencsén volt, mert a feleségemnek, a, vagy akkori barátnémnek a nagynénye, ő befogadott magához, úgyhogy ő főzetes Budapesten? Hát, Budapesten, igen és ő főzött rám, úgyhogy az úti költség meg valami zsebpénz kellett, hogy legyen. Hogyan következett be a sérülés? 19 évesen egy focizás közben letört egy porzarabat érdembe. Röviden ennyi bedagadt, és utána nekem Milyen gyorsan diagnosztizáltak? Hát egy pár hét volt, ugye a duzzanat, az, ez még Nagyváradon történt, akkor oda jártam egyetemre, a testnevelést végezte, vagy tanultam, és ez, ez ott történt. Úgyhogy meg is műtöttek, és utána én mindig azt szoktam mondani, hogy sokan szígyák a magyar egészségügyet, de nem látták még a románt, hogy milyen, mert ugye megműtöttek, nem volt rehabilitáció, kilöktek a kórházból, és gyógyulj meg. Úgyhogy én még így vívtam egy fél évet, épp lábon, de... de többször is megműtöttek. <tos> de utána újra kellett műteni, azt már Bukaresben műtötték, és a végén csak nem volt jó. Nem volt jól a lábam, nem gyógyult meg teljesen, és nem is tudtam utána. Megérni. Mit rontottak el, vagy ha teszik, mint nem csináltak jó? Hát ezt már nem tudom megmondani, hogy, hogy hol lehetett a, a hiba. De melyik lábad? A jobb az előlévő, a hív, az az előlévő lába, még kezes, amilyen kezes vagy. Szóval nem tudom, hogy melyik, melyik mozzanatnál rontották el, vagy így, vagy, vagy, vagy, vagy, nem tudom. Ezzel nem is gondolkodtam. Szó volt arról, hogy ez műhiba-e, vagy nem? Van-e van -e ennek egyáltalán jelentőség? Mm, igaz, ekkor még nem. Most sem, nem is gondoltam, mert én 2008-ban elestem, és akkor fertőződött el, fertőződött el a jobb térdem, és uh, igazából azóta merevés nem tudom hajlítani. Ugye, akkor ezek szerint két különböző esemény együtt hatása okán lettél. Parasportoló, egyrészt volt a... Térdeddel ez a sportsérülés, és aztán egy elesés következtében. Ez a 2008-as történet, ez mi? Hát több villamosineteken átment. Hol vagyunk? Budapesten. Budapesten. Igen, itt voltunk a barátnőmmel, elestem, és elfertőzött. A már többször mit tudt ami, ami nem volt jól már akkor se, szóval annyira nehéz behatárolni, hogy hol ment el ez a történet. 2008-ban te már itt éltél Magyarországon? Nem, még, még. szatmánémetiben, csak idejöttünk a nagynénihez, aki később befogadott magához 2011-ben. Mikor jöttél át? 2011. december 1 kezdtem a, a, az itteni munkahelyemen, a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőségen. Én ekkort oldatálom azt, hogy én már itt élek Magyarországon. Akkor kaptam lakcímet, lakcímkártyát, addig ingáztam. Az az operációs sorozat, amely a foszizással volt összefüggésben, az mennyire lehetetlenítette el a testportoló jövődet? Vagy Isten igazából az elesés után lehetetlenült el? Igazából akkor én még mindig bíztam, hogy na, a következő műtétel jó lesz, most meggyógyulok, most már tényleg sikerülni fog. De... A mozgáskorlátozottságod akkor az első sérülésből adódó egy tízes skálán hajas volt hát egy apró egyes, egy porszleválás volt, vagy szóval így kezdődött el az egész történet. Azzal akkor nem, nem jártam Magyarországon? Nem, nem. Mármint, hogy operációt? Nem, történt. történt. Mi történt az eleséskor? Megkerültem a kórházba, két hónapig a kórházban voltam, egy hónapig nem tudtam felkelni az ágyból, a vért kaptam. De ugyanul volt, hogy az itt Budapesten történt. Igen, igen. Hol voltál a kórházban? Az kórházban voltam. És, és talán én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ott, ott meg is mentették a lábamat a, abba, a, abban a, az intézményben, mert tényleg annyira nagy volt a fertőzés, hogy, hogy vért kaptam. De a fertőzés, kaptam. a fertőzés mitől alakult ki? Ezt nem tudjuk, hogy, hogy már benne volt. Van egy ilyen, ilyet is mondtak, hogy ugye nekem a... Ugye jobb, ez ugyanaz a térdet Ez ugyanaz, igen, hogy Bukaresben nekem tettek egy fém csavart és egy felszívódó csavart meg egy mű inszalagot, hogy, hogy ezektől a csavart kivették, hogy talán visszamaradt valami szilánk, hogy a, a lábommal lévő inszalag, ami mű volt, hogy az nem volt tökéletes, úgyhogy el nem tudom. Jó, de ezek szerint a fertőződés, az itt Magyarországon következett. Le. Igen. És igen. a műhibának is a gyanúja az adott esetben a magyar beavatkozás következménye volt? Nem, hiszem nem. nem, nem, nem. Nem, nem, mert mondom, hogy annyira hosszú volt ez a folyamat, ez a pár év, hogy, hogy se egyik műtét után sem volt jól a lábom. Mindig fájt, mindig dagadt volt. Szóval... Mennyire volt kinkes erős így vívni? Hát nehéz volt. Még kiudottam az utolsó világbajnokságomra 2004 végén, 2005 végén. De nem csináltam semmit, nem tudtam legugolni teljesen, úgyhogy uh, szenvedős volt. És kicsit ott már éreztem, hogy talán ebből nem lesz semmi, és uh, el kell engednem azt a az álmomat, hogy Olimpián részt vegyek. Az volt az álom? Persze, persze. Mindig ott akartam lenni. Mi volt a következménye a budapesti jelesésnek a térdelet illetően? Elfertőző, hogy meggyógyult helyről, de elmeredett a térdem, és ugye nem hajlott és újra meg kellett tanulni, álmodnom, hogy mi is leszek én a következő időszakban. A korrekciós műtétnek föl se vetődött a lehetőség? Nem, nem, nem mertem. Annyi műtét. Te nem merted? Igen. Igen. Az már akkor hanyadik lenne? Hát ilyen kilencedik talán. és, és nem. Én úgy akartam egy kicsit élni, hogy nincs fájdalom. Nem, nincs az, hogy újra hit, vagy reménykedek valamiben, mert annyi szó hogy jó volt az, hogy nem fáj. Tudok járni úgy, ahogy de tudok járni. Az utolsó békebeli operáció, ami nem az elesés után volt, és az elesés között mennyi idő telt el? Talán egy év, másfél. Az az egy év, az mennyire volt visszatud? Hát mindig dagadt volt a térdem, de akkor elkezdtem kicsit úgy bejárogatni a terembe, és a nevelőedző mellett, lengyel Égon mellett. Vivo is segítkezni, úgyhogy gyorsan váltottam egyet, mert éreztem, hogy nem fogok tudni vívni ezzel a lábbal már, úgyhogy kicsit abba belemerültem, meg azt, hogy élveztem azt az időszakot. Te főfoglalkozási sportoló szerettél volna lenni? Igen, igen. Ennek gyakorlatilag a térded véget vetett. Teljes, Több menetben? Teljesen, igen, igen. igen. Melyi mellett te is területrendelést? Te vallásos vagy, tudtom. Igen, hát persze, ekkor még nem, nem éreztem azt, hogy, hogy Istenek tervei vannak velem. E, ilyenkor, vagy ebben az időszakban ugye, imádkoztam, kértem, hogy gyógyuljon meg, e, perlekedtem vele, hogy de miért velem történik, miért kell én ennyit szenvedjek, és nem értettem meg, és mindig tényleg azért imádkoztam, hogy, hogy még egyszer legyen egy lehetőség az életemben, hogy újra hívhassak, valamilyen útonmondon. És, és egyszer csak szembéltvelem a kerekeszékes hívás. Bár ugye Romániában nem volt, és az interneten kutakodtam, mert ugye én járok, és ugye a kerekeszékes vívás, mindenki arra szociál, hogy kerekeszében kell. Jó, mi nem pedem. tartunk itt, ugye arról van szó, milyen mértékben nem hajlott a lábod? Egyáltalán, merev, egyenes. Közlekedni lehet vele? Lehet. Mire alkalmas, és mire nem? Hát lépcsőzni, futni nem alkalmas. És arra a versenysportra, amit te korábban folytattál, arra is alkalmatlan. Persze, igen, az nem lett. Ami akkor azt jelentette, mikor jött el az a pillanat, amikor azt mondtad, és még nem tartunk a kerekesszékes vívásnál, hogy vége. Fizikailag nem lehet folytatni. Hát a 2008 után, után beállt ez a merevség a térdembe. Ott már éreztem, hogy, hogy nem lehet. Még voltam Franciaországban, nővéreméknél, hogy ö, esetleg protézist tegyenek a térdembe, de, de, de nem, azt mondták, hogy lehet, hogy nem fogadja be a szervezetem, és újra előjön a fertőzés, úgyhogy ezt is segedtük ezt, ezt az opciót. Úgyhogy körülbelül utána már tudtam, hogy ez így jó lesz. Nem fájt, bírtam járni, elkezdtem újra Álmokat szőni, dolgozni, ugye elkezdtem fodrászkodni. Jö, de Ez most a... ott vagyunk még román azt Nem fogsz vagyok. Igen, igen, Annak az orszáziádnak milyen az életet csalódott? Milyen a megfelelő kifejezés? Hmm. Álmaitól megfosztott, szomorú, kétségbe esett. Röviden ennyi. Motiválatlan? Igen. Mit gondol, hogy mit hoz a jövő, vagy bármit is hoz a jövő, nem érez benne nagy fantáziat? A fodrászkodás volt a, a pénzkereseti lehetőség. Miközben korábban a fodrászkodás neked egyébként eszedbe se jutott volna? Egyáltalán. Édesanyám férfi fodrász. Tehát magadra úgy néztél a szó átvitt mint aki kegyelem kennyire él, mert nem ez volt az eredeti elképzelés. Így van. És erre van is egy nagyon jó történetem, amikor elkezdtem dolgozni, Jött egy vendég, és meg kellett nyírni, elkezdtem dolgozni és mondta, hogy hú, nagyon jól, nagyon jól dolgozok, látszik, hogy szeretem, amit csinálok, és, és hogy tetszik neki a munkám. Hát, és őszintén elmondtam, hogy nem ez volt a tervem, ezt az élet, úgyhogy én ezt muszájból csinálom. És ugye elment ez a vendég és anyám egyből mondta, hogy még egyszer ilyet nem mondjak, hanem azt kell mondanom, hogy te, én erre, erről álmodtam, ez volt a vágyam úgyhogy azóta is keressük ezt a rendéget, ezt a hogy hol lehet ki. Nem, ez egy érdekes dolog, ugye, mert ugye a kliens és a fodrász azok gyakran beszélgetnek. De ezek szerint egy olyan fodrász voltál, aki, hát legalábbis a marketing tevékenységed nem volt, akkor még erős, bár lehetséges, hogy egy ilyen negatív kampányjal is lehet, ha végül is az eredménye elégedett, akkor te akkor azt úgy gondoltad, hogy így marad? Uh, igen, igen, bár és, és mindig, mindig mondtam édesanyámnak, hogy nekem ez nem motiváció, hogy megnyírom valakinek, a, vagy megnyírok valakit, és három hét múlva újra visszajön borzosan, hogy nincs látszatja a munkámnak, én azt értem. Van látszatja, de nem ezt akartad. Igen, én valami maradandót akartam alkotni, hogy, hogy kicsit, hogy fennmaradjon valamilyen szinten a nevem, és, és, és ez nem az volt, ez, ez jó volt. Az, hogy... Hát az volt, csak nem azon a módon, ahogy te szeretted volna. Igen. igen. Um... Látod magadat most is ott a fodrász mellett? Persze, igen. igen. minden alatt lehet ebbe beletanulni? Hát egy jó év kell, meg attól függ, hányan mernek beülni a székbe, hogy megnyírd. Úgyhogy gyakorolni kell, ezt is csinálni kell. Minél több fejet nyírsz meg, annál ügyesebb leszel és jobban látod. Ott vagy te átszatmár németiben, nem azt csinálod, amihez kedved van, milyen tanulmányokat folytatsz? 2008-ban fejeztem be a, a testnevelési szakot szakmánémetiben, úgyhogy testnevelő tanára a végzettségem, de, de soha nem dolgoztam testnevelő tanárként, mert... Ami szintén összefüggésben van... Hát ott, ott, ott az az összefüggés, hogy én szégyeltem volna így bemenni a diákok közé sántán tessi tanárként is. Mondván, hogy egy tanárnak előtte be kéne mutatni a terre alkalmatlan, vagy akkor nem is csinálod. Igen. Egyébként csinálhatod volna? Szerintem igen. Igen, csak az de nincs van. előírva az, hogy egyébként egy mozgásában korlátozott testnevelő tanár ne taníthatna. Én azt gondolom, hogy nincs. Nincs. Már nem tudom, hány mozgásíró testnevelő tanár. Ehhez képest azóta se jött meg hozzá a kedved? Nem, nem, nem. Edzősködni, edzősködöm, foglalkozok évgyerekekkel, de testtanákként nem. Még nem dolgoztam. Az edzőség az mióta van? Azt már Budapesten végeztem el. 2010 2013 van. Ő 2013 óta edzősködtem egészen 2017-ig. Mert akkor mi történt? Hát akkor azt mondtam, hogy nehéz, nehéz edzőként is dolgozni, ahol adnod kell a gyerekeknek önzetlenül, minél többet magadból. És ugye ott van a sportolói énem is, aki, aki meg, akinek meg kicsit önzőnek kell lenni. De ez volt négy év, miért hagytad abban? Hát ez egyik ez azok, ok. a másik. Hol volt előző? Budapesten a Törekvés Egyesületben. Volt-e bármilyen szakmai kifogás a tevékenységeddel kapcsolatban semmi, semmi, semmilyen. Én, ugye ez volt az egyik ok, amiért azt mondtam, hogy most abba az edzősködést, a másik pedig az, hogy... Az volt az ok, hogy? Hát, hogy ugye önzőnek kell lennem sportolóként, adnom kell edzőként, és nagyon nehéz elválasztani ezt 5 perc alatt, mert mit tudom én, Három-től voltak az edzői program, öttől hétig meg vívóként kellett edzenem, és nem lehetett azt, hogy az én edzésem közben kiszólogatók a tanítványomnak, hogy újjla vívó állásban. És ezt id időben nem lehetett másfélképpen egyeztetni. Hát nem nagyon így volt. De valójában erre hivatkozó hagytad abba? Ez volt az egyik ok, másik pedig az, hogy 2015-ben megszületett a kisfiunk, és, és volt olyan hétvége, hogy öt hétvégén keresztül nem voltam otthon és ez azért megviseli a párkapcsolatot, főleg az, hogy még hétköznap is délután mész haza, vagy este mész a kor már alszik a gyerek. Ez így hosszú távon szerintem nem működött volna. Vagy kell egy olyan társ, aki ezt elfogadja. feleségem az partner volt, de én inkább elébe mentem a dolgoknak, és azt mondtam, hogy, hogy most még nem. Majd lesz időm szüsködni, hogyha befejezem a sportolói pályafutásomat. Mennyiben más edzőnek lenni, mint testnevelő tanárnak? Hát a épeket a... edzettél? Igen, épek. Az ép és a sérült, mi a, a saját magadra vonatkoztatott jelző szerkezet, az mi lenne? Ö... Az ember mindig zavarban van, amikor azt kérdezi, egy épek, hiszen egyébként, aki nézi a ketünk beszélgetését, az igen jött a világán, nem lát semmit. I igen, igen, hát ezt én... Mert én nagy vagy nagyvonalúan válaszolsz eh, relatívebb lőtt kérdésekre, tehát még lehet, hogy engem <gül> látnak sérült. Ö, hát ugye már maga, ha, én is érzem sokszor magam sérültnek, hogyha sétálok belül, nem, de hogyha elmegyek egy tükörmet és oldalra nézek, akkor látom, hogy nem úgy járok, ahogy én szeretném, vagy az én fejemben van meg ez a, ez a képzavar. A hétköznapéletben életben zavar? Nagyon nincs. Lépcsőzés, ugye futni nem tudom. Értem, de a hétköznapi életben... Nem zavar, nem zavar. Ezzel. Az hétköznapi életben az ember akkor lépcsőzik, hogyha valami galériára megy föl, vagy többszintes házban lakik. Igen, igen. Én nem... És, és nagyon érdekes, hogy a... Nem tudom, hogy az első kerek a székes versenyen jöttem rá igazából, hogy nekem semmi bajom nincs. Ahol... Ami majd önmagában érdekes lesz, erről beszélünk, hiszen te egyébként abból adódóan hogy valójában tehát a szó hagyományos értelmében ugye te egy a paralimpiai versező vagy, az igen. talán a legenyhébb fokozat? Igen, igen, igen. Tehát neked önmagában egy kerekes székbe ülni, abban van valami diszonás, hiszen te egyébként tudsz közlekedni. Igen, igen, de én a kerekes székre, amikor eljött az, az, talán ez az lehetőség, hogy vífatú kerekesszékben egy lehetőség. Én ezt érted, de milyen furcsa dolog, mert hogyha most itt egyébként felajánlana neked valaki egy kerekesszéket, akkor nem értenéd, mert azt mondanád, hogy neked erre semmi szükséged. Igen, igen, így van. De. Tehát a sporton kívül te valójában egy minimálisan korlátozott mozgású valaki vagy, akinek az ember még a villamoson se gondolná átadni a helyét, ehhez képest a sportban egy kerekes székben űzod a sportágadat, ami önmagában van valami bizarr benne egy olyan ember számára, mint én. Ugye én sokat olvastam róla, legalábbis a papírok ezt mutatják, bejöttél, beszélgettünk, mozogtál, majd egyszer csak arról beszélgettünk, hogy te kerekes székben vívsz, és akkor az ember azt mondja, hogy de miért? Igen, igen, érdekes. Igen, sokan uh, furcsán néznek, hogyha találkozom régi ismerősökkel, hogy meggyógyultál. És erről voltam. azt mondtam, hogy nem, nem történt csoda. Csak ez a lehetőség van a parasportban, a kerekeszékes vívásban, hogy a zenyhén mozgásukban korlá korlátozott uh, sportolók vívhatnak egy A kategóriában, és a gerinc sérültek pedig egy B kategóriában vinnak, akik nap, mint naphasználják. Ugye előttem nem, nekem nem szégyen, hogy egy beszélgetést kétszer kezdünk, bár viszonylag ritkán szoktam ilyesmit tenni, de alapvetően ugye ez az, ami a feled folytatott beszélgetésnek a központi része, és ez az, amit az első nekifutásnál elszúrtam. A te egyébként javul, stagnál vagy romlik? Stagnál. stagnál. Tehát ilyen lesz életed végéig. Igen. Mi a jó a vívásban? Hát minden. Az, hogy azt, hogy az, hogy játszhatsz, az, hogy én mindig azt mondtam, hogy kicsit, én eleven gyerek voltam, azt mondják eleven régen, azt mondták, hogy rossz, úgyhogy, és én tudtam a páston rossz alkodni. Úgyhogy voltak szabályok, de ott lehetett kicsit trükközni, kicsit harcolni, úgyhogy nekem ez jó volt. Mi, a siker, mi volt a legnagyobb sikered? Pú, Hát nem tudom, most ilyen balkánbajnokságot nyertem éppként, illetve junior-európa Baj, junior, junior bajnokságon hatodik voltunk csapattal. Visszató eredményeid voltak. Igen. Nem értek hozzá. Én se. Nem fejeztem. Az, amit te egyébként egészségesként és most vívásként vagy törőzésként csinálsz, azt anélkül, hogy én minősíteni, miközben itt van a nyelvemen a mondat, ha te összehasonlítod, akkor azt te hogy írod le. Mennyiben egybevethető a kettő? Ha kivonod a kettőt egymásból, amilyen matematikai művelet nincs, mi lenne a különbség? Ez ugye a lábok, lábokat nem kell, lábunkat nem kell használni. Oké, okay, és milyen akard milyen a tőr, akkor, ha nem használod a lábadat? Ugyanaz. Technikailag ugyanaz a kéztechnika. Kéz a kéztechnika, igen, de a kéz és a láb egyébként egy egészséges embernél alapvetően nem különbözteti meg szinte százszázalékosan ezt a sportágat attól, mint aki ezt a sportágat kerekesszékben műveli. De, különböző, különböző a taktikai része is már az épvívásnak, mint a kerekesszékesnek. Úgyhogy valójában más, de mégis egy, való, valahogy a, a fegyver összekapcsolja. Ha két fegyvert adunk a, a két sporttúrának, ott már lesz egy kapocs. Valójában a kérdés számomra az, hogy, kell, hogy kellett, hogy legyen benned valami olyan hihetetlen ragaszkodás a sportágad iránt, ami egyébként téged ezen a hídon képes volt átvezetni. Mi volt ez? Ez egy ragaszkodás volt? Mi volt ez? Én, én el sem tudom képzelni. Én azt akartam mondani, hogy a kettő összehasonlíthatatlan. Te nyilvánvalóan mást is mondtál, és mást is mondtál. De valamiért te ezen a hídon átmentél, és folytattad azt, amilyen életet nem folytathattál a sérülésed miatt. Igen. Mi volt ez? Mi hiányzott? Hát... Van egy nagyon jó, egy, egy érdekes mozzanat. Érthető az, amiről én beszélek. Igen, beszélt. igen, igen, igen. Egy, érthető, egy, egy érdekes mozdonat van az életemben. Ugye fodrászként dolgoztam, esős, szomorú ősz volt, és este bambultam ki a fejemből, és ö, szomorú voltam. Sőt édesanyám, és megkérdezte, hogy mi a baj. És mondtam, hogy nekem ez nem jó, én nem akarom ezt csinálni életem végéig, hogy egy kliens körül forgok és vágom a haját, mondom én másnak, én vízni akarok. És ugye a szülő, az édesanyja, ki látta azt az utat, hogy, hogy kórházba volt, meggyógyult, elkezdte elkezd újra élni az életét. És látta azt, ami előtte volt, tehát amikor egészséges volt, és látta azt, hogy egyébként mire, hova vezethetett volna az az út, hiszen a te életed nem a sérülésettől tatálható. Igen? Igen, az az anya? Igen, az azt mondta, az bíztatott, de hát örüljek, hogy már így vagyok, hogy hogy gyógyulok, hogy, hogy már itt tartok. Hogy és már hát a maga, maga ugyan teljesen ik a szavat. Igen, igen, de én belül meg azt éreztem, hogy nekem ez nem jó, és én mondtam, hogy én vívni akarok. És ugye, és nagyon sokan néztek bolondnak otthon, hogy, hogy mit akarok én, hogy akarok én vívni, akkor ebbe az állapotban vagyok. És én addig jár. Milyen állapotban vagy? Ezt te hogyan nevezted? Hát ugye a lábom nem hajlik, lelkileg összetört, de úgy éreztem, hogy ez, ez lehet az a kapocs, ez a vívás, ami, ami kicsit kihoz ebből az állapotból, és újra, újra álmodhatok. Én mindig ezt mondom, hogy újra kellett... Álmodtad azt, hogy nem vagy sérült? Persze, nagyon sok. Még mai napig futok sokszor álmomva. És nem mondta azt, hogy fi, kisfiam, ne próbálkozol olyasmivel, ami már a te életedben nem fog bekövetkezni. Nem, nem, nem. Nem mondta, de, de láttam, hogy... Küzdködött azon, hogy nem tud neked segíteni? Talán volt benne egy ilyen is, de ne úgy ezt nem mondta, ezt nem mondta, hogy jó csináld akkor, amit szeretnél. Próbáld meg. Szóval elmondták. Volt ötlete? Neki nem, nekem. Nekem mindig vannak. Szionikushoz jártál? Nem, nem. Kerested-e az utat? Természetesen. Természetesen. Próbáltam. Ugye az internetet bújtad. De milyen célból? Hát, hogy hogyan kerekes a Kerekesszékben. A kerekesszék az mikor jött be, mint ötlet? Az, az meg volt eleve? Nem, 2010-ben. Kicsit, hogy akkor láttam Párizsban volt a világbajnokság, a kerekesszékes világbajnokság, és ott interneten követtem, és ott láttam egy vívót, aki, aki nem bicegett, egész jól járt, picit látszott rajta hogy valami nem oké, és akkor felcsinált a te láttad azt, hogy kerekesszékben vív, miközben egyébként tudott két lábon járni? Igen, hát, hogy beült a kerekesszékbe. Két lábon járt, és hogy az asszó az előtt pedig. Az, igen, az asszó előtt beült a kerekesszékbe. Akkor fejezte csak és azt mondta, hogy, hát, hogy ez talán, a meg... Talán én is vífatok, mert miért ne vívhatnék? A kerekesszék ebből a szempontból a múlt vívásához képest nem volt egy fosztóképző, hogy hát ez valami egész más, gyerekek ne vískedjünk. Nem, nem, nem, mondom, én lehetőség mint tekintettem. Hogyha azt mondták volna, hogy szerüljnek a goldra, és ott kell vívni, akkor én nem mentem volna, hogy De ha most azt mondom, hogy te visszakaphatnád az egészségedet, vagy az, hogy kerekesszékben vívsz, van valamilyen módon, amilyen azonos értékű? Tehát, ha az Isten azt nem adja meg, hogy meggyógyulsz, akkor az a segítség, amit a kerekesszékkel nyújt Rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni, akkor az egyenrangú? A kérdés a belső felét el lehet felejteni, mert ugye az ember bármilyen furcsa, miközben beszélget, gondolkodik. Hmm. Tehát egyenrangú, ha nem kaphatod meg az egészséget azzal, hogy de vívhasz, de így? Hmm. Nem annyi mindent kaptam a kerekeszékes hívástól, és, és nem biztos, hogy éppként ennyi mindent el tudtam volna érni. És ilyen boldog lennék. Amikor először ültél a kerekesszékben, beleértve, hogy ott az ember először nem is a vívásra törődik, hanem az, hogy ezt a kerekesszéket hajtani is kell. Nem kell hajtani, hanem le van rögzítve, és a törzsünkből mozgunk. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ülünk a kerekesszékbe, és az egyik kezünkkel hajtjuk, a másikkal pedig vívunk, de egy adott távolságról vívunk egy, egy fémpáston. Oké, okay. akkor miközben a tudatlanságomat lelepleztem, akkor létszves meséld el, hogy ez hogyan zajlik. Hát, ahogy mondtam, egy adott páston adott távolságról, és a törzsünk előre-hátra uh, Magyarul, hogy ez rögzítve van? Így van, igen, igen. És a kitörést, lábunk át felváltja a törzsnek az előre-illetve a hátra mozgása. Ez lesz a látom. Ilyen messze van egymástól a két kerekesszék. Ezt úgy mérik ki, hogy középen ülünk, a rövidebb kező sportoló kinyújtja a kezét másikkal szembe, és vagy a könyökéig kell érjen pár, vagy törben a pengehegye, vagy a könyök hajlatig. És ez az adott át. Magyarul így itt alapvetően mindjárt befolyásolja az, hogy kinek milyen alkata van. Így van, igen. Ki jár jobban? Hát talán a hosszabb, aki, aki hosszabb itt is. De ez ügyben a szerencsésebben közé tartozol, vagy sem? Igen, a szerencsésebbek közé. Igen, azt mondhatom. Ott tartunk tehát, hogy akkor van... De akkor miért kerekesszét? Mert nincs más. Hát de ülhetnétek két széken is. Igen. Hát, igen, az 1940-es évek végén valahogy találták ki. És ebből, ebből lett a, a, a mai kerekesszékes hívás. Ugye, ez teljesen nyilvánvaló, hogy én nagyon sokat olvastam, de azt elmulasztottam, hogy egy ilyet megnézek, mert egyébként akkor nem kérdeztem volna ilyet. Ez azért teszem nyilvánvalóvá, hogy ha valaki nézi, akkor lássa azt, hogy én ezt a hiányosságomat itt most bevallom. De ezen felül emelkedve elnézést, valójában a hokedli, a kerekes szék, egy szék, ugye állni azért nem, nem mindenki tudna állni. Igen, igen, igen. TikTok hiányosok is vannak. Abban az álkategóriában, amiben te vagy, ott milyen uh, sérültek állhatnak potenciálisan egymással, ülhetnek potenciálisan egymással szemben? Hát akiknek uh, valamilyen szerű betegségük van. Amputáltak lehetnek, oxigénhiányal születettek, uh, vagy esetleg ilyen, amilyen én is vagyok. Akiknek a, talán egyszerűen mondom, akiknek van törzsizmuk. Mert ugye a B-kategóriás akik kerekesszékesek, a sérült, nekik nincs meg a törzsizmuk, és, és ők nem tudnak például egyenesen ülni, mert eldőlnének, hogyha felemelik a két kezüket. Az a verzió, amit én felvetettem, az egyébként fizikailag kibitelezhetetlen lenne. Álva? Bírni? Nem. Mozgatva ezt a széket. Tehát, hogy nem tudná uh, a két kéz kezet koordinálni, hogy az... Um... Hát két kézzel kell hajtani a kerekesszéket, és úgy, hogy az egyikben fegyver van, az úgy gondolom ne, nem tudom, hogy próbálták-e. Korábban, amikor egészséges voltál, volt-e bármikor olyan edzés, ahol egyébként így kellett próbálni vívni? Nem, nem, nem. Tehát nem is, vagy úgy hallottam a kerekesszékes vívásról, hogy Szekeres Pálnak a az élet. Ezt én érted, érted, érted, de most nem a... ezt azt kérdezem, kérdezem, hogy egyébként a karnak a fejlesztését edzésmószertanilag el lehet -e képzelni úgy, hogy valakit leültetnek, és ezáltal kiiktatják a lábat, miközben egészséges, hogy így taluljon megvívni, mert így valami olyan ki tud elsajátítani, amit egyébként, ha mozog, akkor nem. Hát abból a szempontból talán jó lehet, hogyha kipróbálják ezt, hogy a kéztechnika az talán fejlődik, és, és jobb lesz, mint hogyha, ugye, ha van két lábad, óva, óvatlanul elhajol, vagy ellépsz a támadás előtt, mert ez van berögzülve. De ott, hogyha leülsz, ott ki kell a kezeddel és a pengével, ebben lehet fejleszteni talán. Um, amikor egészséges voltál, eszedbe se jutott az, hogy így válassza az ember szét a kezét és a lábát hogy az egyiket kiiktatja. Nem. Tehát, hogy miközben nincs a kezében e, tőrkard, e, a támadás és a hátrálás gyakorolja, vagy pont fordítva, üljön és a lábát iktassa ki, és csak a kezét használja. Nem, nincs. Igen, nincs, nincs. nincs. Általában a kézláb a legfontosabb az, az álló vívóknak, hogy az legyen meg. És ez lesz redukálva csak a készve. Amire egyébként itt most 2024. január egyik utolsó napján azt mondod, hogy ma már egyenértékű a kettő a szeletben. Hmm, igen, talán, igen. És ezt jó mondod, vagy őszintén így gondolod? Hát, hogy egy, egy, egy, egy, egyenrangú az éjfívás és a kerekesszékes éjfívás? Vagy a számodra? Egyenrangú, egyen, mind a kettőbe győzni akarnak az emberek, éppek is beülnek hozzánk kerekesszékbe, és látják azt, hogy nem annyira könnyű. Hogy nehéz minket megverni. Egy ép, aki beül, és jó vívó esetleg, az annyira nem ver minket meg könnyen kerekesszékbe. más a mozgása, de ugyanakkor ott tényleg. Nagyon jó felvetés, volt-e valaha is olyan küzdelmed, amit egy éppel vívtál, de megkérted arra, hogy üljön egy ilyen kerekesszékbe? Persze, persze. A itt között vannak képek Igen, igen, igen, a legtöbb év van. A... Akit egyébként arra kérsz, amikor ezzel, hogy egyébként üljön be egy ilyen székbe és így viatok? Így van, így van, igen. Mennyire könnyen behetőre? Van, aki elzárkózik, de van, aki kíváncsi. Aki elzárkózik az, mire hivatkozik. Hát fáj a derek a valami, valami és mi. Aztán lehet, hogy beül, de nem tetszik neki. Kicsit más a taktikája a kerekesszékes hívásnak. Mennyire Hát ugye nincs lábunk a, nincs idő, ott el kell dönteni, legalábbis kerekeszékben nagyon sokszor el kell dönteni előre. Hogy nincs idő, nincs idő, mit Nincs idő, de ellépni, elhajolni. előkészíteni. igen, de a szabályok mennyire mások? Ugyanaz. Három perc a vívóidő, ugyanannyi tusra vívunk, csak ugye a, a távolság, az az a távolság más, mint az épeknél, akiknek van 14 méter hosszú pástjuk, és ott tudnak lábunkázni, előkészíteni, megkeresni azt a tempót, ami ami megfelelő ahhoz, hogy megszúrda az ellenfeled. Mennyire gyakori az, hogy te egy épet a testportálban, mint kerekesszékes legyőszöl? Gyakori. Más. Ugye nagyon, még nem szokták, az épek nem szokták meg azt, hogy el kell dőlni a szúrások előtt, mindig ellépnének, vagy középen ülnek. Ebben más, aki nagyon sok ö, olyan épvívó van, aki gyerekként elkezdett velünk vívni, és tíz év alatt már profi szinten űzik ezt a, ezt a sportágat, és ők már azért megvernek. Jó, magyarul, hogy van olyan, akivel hosszabb ideje együtt edzel. Így van. És vállalja azt, hogy ő mind a két sportágban helytál, a kvázi hagyományosban, és abban a hagyományosban, amit te űzöl, és akkor a kettőt nem különböztettem meg. És akkor a kerekesszékes és a nem kerekesszékes vívás egyenrangúként kezeltem, ami gondolom, hogy a te szemedben elvárás. Igen, igen, igen. Meg a gyerekek is az elején játéknak fogják fel, és, és mi nagyon érdekes... Nem is nevetnek ki. Nem, nem. És Magukat mond, se nevetik ki. Nem, nem. És pont ezt akartam mondani, hogy olyan érdekes, hogy gyerekek az embert látják, nem a sérülését, aki a, a, a kerekeszégben, nem, nem látják a személyiségedet, hogy te esetleg poénkoc, vízfele, ők ezt látják. Valahogy bennük ez még nincs mert nincsenek előítéletek. És beülnek, élvezik, tetszik a, a, a vívás, és, és ott ragadnak sokan a teljesség érzetét adja, mintha egyébként nem kerekesszékben ülnél. Igen, igen. Hogyan találtál rá a kerekesszékes vívásra? Internet. Interneten, és, és, és tényleg a, a, az Isten... De ahhoz előbb látni kellett ezt a párizsi versenyt? Igen, igen, igen. igen de igen. ha nem látod, akkor most is fodrász vagy még? Akkor lehet, hogy. hogy hát még kutattam volna, meg... De az interneten hogy, hogy nem jött veled szembe? Ja, valahogy kerekességes vívás van mindenhol, és nem találtam nem videókat, volt. valahogy nem találtam videókat, nem kerestem elég megfelelőt. Amikor láttad, a Párizsit evidens volt, hogy akkor ez. Igen, igen. igen. És ekkor léptem a nevőledzőn elé, Évo néni elé, hogy szeretnék vívni kerekesszékbe. Mi a különbség az? Románia és Magyarország közöttet tekintetben? Hát Romániában is kerekeszékes vívás, mai napig nem is voltak. Van sem. ennek jóka? Milyen oka? Ezt kérdeztem, hogy van-e neki oka? Ja, hát ne, nincs, nincs. Valami, voltam a mozgás mozgássérültek megyei szövetségében, mondtam, szeretnék sportolni, mondták, hogy sportoljak, éjek egészséges életet. Szóval mondtam, hogy szeretnék vívni. Hát akkor, hát akkor már nézték talán a fejemmel is valami gondol, nem csak a lábommal, hogy még vívni is akarok. Úgyhogy ott, ott nem lehetett. Úgyhogy hogy találtál magadnak egyesületet? A nevelőedzőnő Évonén és Berica és Sándor Szekeres Pálnak az edzője. Gyerekkoruk óta ismerték egymást, és egy telefonon múlt az egész. Úgyhogy Évon én megbeszéltem Sanny bácsival, hogy eljövünk Budapestre, egy próbaiskolára, és, és akkor eldönt, hogy akkor én. Előtte te milyen hosszan éltél leghosszabb? Tehát amikor Magyarországon tartózkodtál, abban mennyi volt a leghosszabb idő? Hát, akkor sérülésem alatt két hónap. Oké, okay. magyarul, hogy te akkor azt is eldöntötted, hogyha ez egyébként működik. melyik idő alatt derült, hogy működik? Azt, hogy én végül a hm? Hát ö, az elején, hogy megkaptam, ugye besoroltak egy A kategóriába, okay. megkaptam az állampolgárságot, az első versenyemel még nem működött, mert nagyon megvertek, úgyhogy ö, csalódott voltam, és a, az EB-t, amit, amit megnyertem 2011. júliusában, akkor az a kvótát szereztem londoni paralimpiára, úgyhogy... De még nem tartunk itt. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy rájöjél arra, hogy ez működik? Még nincsen olimpia, még nincsen semmi se. Nem, Nem kellett ehhez idő. Hát ahogy beültem a kereket. Hát jó, először kikaptál. Lehet. Igen, de hát az, az, az hogyha kikapnék, és abba, hogy nem vennék. De, de ezzel azt mondod egyébként, hogy aki tud vívni, és kerekesszékbe kényszerül. Ja az valójában mind alkalmas lesz arra, hogy kerekesszékben folytassa azt, amit egyébként előtte nem kerekesszékben művelt? Ez így van, igen. De én ezt most kérdezem? Igen, igen, igen. A kéztechnika kéz ugyanaz. A, a fegyvernek a tartása. Minden és ugyanaz... az, hogy egyébként nem adja meg azt az élményt, mint amit megadott az előző, ennek az esélye kicsi. Mert akkora örömforrás nyújt, hogy egyébként kézzel tudja művelni, ami felülmúlja azt, hogy egyébként ezért redukált vívás ahhoz képest, mint ami korábban volt. Ugyanaz a játék, ami a... Ez te... mentálisan az ember pillanatok alatt lebívja magával elnézést a szó viccig. Igen, igen, de hát ugyanaz a játék, ami, ami állva megy csak itt egy adott helyről, és meg kell szúrni az elvet, Vagy vág. Ha azt kérdezem, hogy éppen lettek volna olyan nem kerekesszékben, ha tetszik sikereid, mint kerekesszékben, arra mit válaszolnám, miközben minden történel. minden haval kezdődő kérdést történelmehetlenül. Ugye tisztázzuk, paralimpiai játékok, 2020 Tokyo tőregyéni ezüst, 2016 Rio de Janeiro tőregyéni ezüst, kardegyéni ezüst, nem, nem lettek volna ilyen eredményeim, de az az kellett London tőregyéni bronz, de ez az kellett, hogy hogy a parasportba nagyon sokan úgy kapcsolódnak be, hogy sérülés után, de legtöbbnek nincs vívó módja. Nekem volt egy vívó múltam. Ez az, ami téged alapvetően meg a többitől? Igen, volt egy vívó eszem, és, és talán emiatt tudtam ilyen hamar berobb, ső, biztos, hogy emiatt robbantam be ilyen hamar a kerekeszékes vívásba. Ami egyébként nem következett volna be. Nem. Az ellenfelei zöme nem vívott korábban? Nem, nem vívott. Nem. Vagy sérülés után, vagy később szerezte tudomást, hogyha esetleg úgy születtek, sérülten születtek, de legtöbben nem, nem vívtak. Van-e bármilyen sejtésed, hogy meddig tudtál volna jutni, nem körek nem. nem sokáig. Nem, már igazából az egész jó generáció volt, amikor én vívtam is, és, és abból a válogatottból ketten ki is jutottak román a, az olimpiára. Nem tudom, hogy lehetett volna sémre. Nem, nehéz, nehéz kiültni éppként, ezt, ezt tudom, az egész világ megtanult vívni. Mozgássérültént vagy parasportmaravívóként talán picivel könnyebb, de most már itt is annyira nagy ment, tehát a, a sporták tíz éve alatt, ami ott én elkezdtem vívni, hogy egyre nehezebb. Talán én vagyok egyre öregebb. Nem ugye Szekerespár edzője, ami azt jelenti egyébként, hogy egy kerekes székes vívónak az edzője másféleképpen tanít valakit, vagy edzvívni, mint mintha a tanítványa nem kerekes ülne? Nem, ugyanaz az iskola, a, ugyanazt az iskolát adta sanyibácsi is adja mai napig, ugye a lábhasználata nélkül kerekes székbe. Ebből a szempontból te szerencsésebb vagy, mint a foci lettél volna? <gül> hát, ez talán. Inkább igazából vagyok szerencsés, hogy Magyarországon a vívásnak van egy olyan múltja, hogy, és olyan mesterek vannak a vívósportban, akik, akik, akik világszínvonalú oktatásban tudják részesíteni a, a, a sportolókat, és, és talán ebből a szempontból szerencsés vagyok, hogy pont jó, ahol ahol vannak sikerek. 2014-ben felplécselekedett kategóriában nyertél. Mi volt az indok? Mi volt az ok? A világkupán, kvalifikációs világkupa volt Egerben. Vívtam egy görög vívóval, aki 8-3-ra vezetett, és nem értettem, miért nem tudom elérni. Ugye az adott távolság jó volt, hosszú vagyok és nem tudtam se, hogy elérni a támadásokkal. És végül kiderült az, hogy el volt törve az oldaltámlája, és emiatt jobban el tudott hajolni. Ki akartuk cserélhetetni a székét, de nem volt tartalék székje, és hogyha ugyan nincs szék, akkor leléptetik, és én nyerem az asszót, és akkor a kardmesteremmel Erdei Péterrel megbeszélt, hogy akkor vívunk így tovább, lesz, ami lesz, alapon nem tartottuk volna igazságosnak, hogy... Ez én... hogy derült ki? Hát ugye nem értem el a támadásokat. Ha jól értettem a történetet, akkor az ellenfeled viszont anfer díjat kellett volna, hogy kapja, mert ő tisztában volt ezzel. Hát nem szem hiszem, hogy tisztában volt vele, vagy, vagy nem tudom. Én, hát, én, amit amit elmeséltél, az alapján ez lehetetlen. Nem tudom, én... Hogyan jöttél arra rá, hogy ennek az oka ez kell, hogy legyen? ugye az, hogy nem érem el, és az, az ritka az, hogy ne érek el okay, két nem támadását. éred el, és akkor azt mondtad, hogy? Hogy nézzük meg a székét, hogy minden rendben van, jól van még figyeltük, és kívülről látszott az, hogy, hogy az oldaltámlán nem így áll, hanem így, és jobban el tud dőlni támadások elől. Egyezünk meg, hogy ez szinte lehetetlen hogy ez legyen tisztában a másik, hiszen ő egy olyan mozdulatot végez, amit egyébként egy másik székben nem tudott volna elvégezni, és ezt kihasználva alakult így. Mi történt ezután? Kiívtuk a, a direktorát, technikát, aki azt mondta, hogy ez szabálytalan az a szék, ki kell cserélni. És miért nem cserélték ki? Mert ugye nem volt. Hogyha nem volt? Hát ugye mindenki viszi magával a saját székét. Igen. Mindenkinek a széke újon beállítva a sérül, sérültségéhez, miért, ami neki kényelmes és kellemes, és ő, ő balkezes volt, és nem volt a görög csapatban más balkezes. Ilyen például ennek adekvát megfelelője, nem kerekes székes vívásban az lenne, hogy a másiknak hosszabb a fegyvere, de az lehetetlen. Vagy előfordulhat? Nem, nem, ez lehetetlen. Ilyen csak a kerekes székes vívásnál fordulhat elő. Ki, ki jött rá arra, hogy itt valami nem stimmelte vagy az edzőt? Fú, az edzőm, ő látta kívülről jobban az eseményeket, én ugye el voltam foglalva a vívással, hogy, hogy tustadjak. adjak. Kihoztasz a döntést, hogy folytassátok így? Együtt hoztuk meg, mondtuk, hogy akkor vívjuk le. ez ami lesz. Elnézés most olyan, korrigálok az előző <gül> tévedéseben. Én azt feltételezem, hogy azt az asszút, vagy azt a csörtét neked el kellett vesztened. Hogy én félfelplédiat kapja? Nem. Hát, hogy azt a konkrét küzdelmet ott te ezzel a görög versenyzővel elvesztetted, hiszen egyébként azt, ami a széketek közötti különbséget illeti, azt te a vívó, tudással, nem, vívó tudásoddal nem tudtad elkalizálni. Igen, de én azt gondoltam, hogy ügyes vagyok. Én szeretem a lehetetlen dolgokat megoldani. Ki Kikaptam a végén, igen. igen. És gratuláltál az ellenfelednek? Hm. Elkezdett fogtunk. Ez... ez. És te ma is azt feltételezett, hogy ő ezt nem tudta. Hát én ilyen jó hiszemű vagyok. Jó, hát a szemed az elármód, tehát azért <gül> <gül> <gül> jó, rendben <nem? gül> van. Nekem ezt, azért, de hogy mondjam, ugye egy ilyen beszélgetésben az ember megpróbál belehelyezkedni a másik helyzetébe, és ezek azok a pillanatok, amelyek ezt tükrözik, beleértve, hogy ö, súlyos ö, hiba volt, hogy nem tudtam, hogy ez ugye rögzítve van, és ez ugye mindenféleképpen próbálom valahogy kompenzálni. de szerintem ez így természetes. Megnézem azt, hogy mi minden olyan van... Feleséges, feleséges sportoló? Nem. nem. Szívül? Igen, igen. Hogyan kerültél te oda, ahol most ezt a tevékenységet folytatod, mint a civil foglalkozásodat? Mármint? Ezt a kikeresetem, amit mondtál, ugye most már nem fodrász vagy, ja, hát... a középdolgozóként? Igen, végül, igen, igen, ez, igen. Nagyon prózaian. <gül> nem akartam úgy, rosszat mondani. Én nem ugrottam vissza az időbe. De most köszönöm a segítséget. <gül> hát ugye december elejétől kezdtem dolgozni. Közép-Dunó Völgyi környezetvédelmi felügyelősségen. Melyik decemberben? 2011. Uh -huh. Ugye pénz kellett Hogy kerültél oda? Hát volt egy, egy négy órás munka el a postázóba, és felvettek. Ugye, dolgozni kellett, pénz kellett keresni, hogy megéljek. A feleségem nénye fogadott be magához, ahova, ahova be kellett a rezsibbe. Úgyhogy muszáj volt dolgozni. Nem az volt, hogy ide kerültem, megnyertem az Európa. A végzettséged alapján egyébként mi, hol mindenhol helyezkedhetnél? Letnél edző? Edző, tornotanár, fodrász. Egy, egy. Az, amit most csinálsz, az egyik se. Hát most uh, edzők, edz, edzőként is dolgozom, besegítek Debrecenbe a, az Egyesületbe, de, de a fő uh, vonal az a vívás, még mindig. De... Oké. Okay ami a pénzkeresetet illeti ezen a prózai elnevezésű helyen, amit még egyszer sem tudnék visszamondani, és a sportolói mi volt ott, ha ezt tíznek veszük, milyen az aránya kettő között? 30% munka és 70% az edzés. De erre a 30%-ra szükség van. Persze. És ezt a 30%-ot más munkával nem is tudnád egyébként jelen pillanatban kiváltani? Hmm, nem nagyon... Nem nagyon. Te hol élsz? Most már Debrecenben. Van három gyerek. Ennyiről tudok? Ség. Ennyiről tudok, igen. Úgyhogy három van, igen. Hogyan vannak az orvosiipok? Három és fél, öt és fél és nyolc és fél. Megnagyobb. Sportolnak? A nagyobbik három ő Elkezdett vívni szeptembertől, hát is az iskolán, iskola berkején belül pedig kézilabdázik. Miért foglalkozik a feleséged? Végzettségét tekintve vegyész, de még otthon van. Hát most össze vissza kellett volna menjen dolgozni, de lebeszéltem róla, mondtam, hogy várjuk meg a Párizs Paralimpiát, és, és utána menjen, menjen is dolgozzon. Ugye, ahogy nézem, ugye Párizs, az már Tokió, Rio, London, ez a negyedik lenne. Igen. Mi a realitása a mm. szeredményt illetően, ugye kard, kard? és Tör, és tör. Fú, nagyon nehéz. E, Rióba úgy mentem ki, Kard a Kardra, hogy talán 5-8-ig tudok végezni ezzel szemben pedig ezüstérmes lettem. Tokióba úgy mentem, hogy megnyerem az aranyérmet törben, de végül ezüstérmes lettem, úgyhogy igazából bármi lehet Tokióba, vagy Párizsba. Én éremnek nagyon örülnék, aztán... Mikor derül ki egyébként, hogy sikerüle vagy sem? A kijutni? kijutni? Talán Párizsba záródik le a kvalifikációs világkupa sorozat. Kik a legjobb ellenfelet? Kína. Én a törben, Kína, kard van, angol, Kína, Ukrán, ott vannak többen. De ugye kard és törrezőt külön van, tehát mindenki minden szakárnak megfelelő, közben te vagy mind a, kettő, mind a két edzőnek a közös tanítványa, és hát egy egész stáb dolgozik veled, ahogy írod, pszichológus, gyúró, csapatorvos, edző, partnerek. Igen, igen. Így, így lehet eredményt elérni, azt gondolom, nem csak a sportolón múlik. Tovább lehet egyébként ezt a sportágat űzni kerekesszékben, mintha egyébként nem sérültél volna meg? Erre azt szoktam mondani, hogy mindent lehet csinálni, csak nem biztos, hogy mondjuk a száz métert ugyanannyi idő alatt futod le, húsz évesen. Nem, nem egyenlően. Kivételes a helyzetben elmondható, hogy nem a kérdésre válaszolt. <sítható> Lehet, nyert, talán, lehet talán lehet. A kardban tőrben egy nem kerekesszékes mit számít magas életkornak? Hát a 40-40-40. Kerekesszékben mit számít időskornak? Hát ott is a 40 45, 6, talán az már idős. De erre ezt meg lehet száfolni, hogy Imre Géza 41 évesen nyert olimpiájézüstérmet e, Rióba, Úgyhogy annyira kitulódtak a, a, a, az élet, e, pályák a sportoló életpályák, hogy, hogy nehéz. Ez tudom, attól függ, hogy az ember önérzete mennyire viseli el azt, hogyha már megverik a fiatalok. Te kettős állampolgár vagy? Igen. Ha nyersz, igen. ha második vagy, ha harmadik igen. vagy, akkor az érmedet hova könyvedik el? Magyarországra. Mert hogy itt az itteni színekben indulsz. Igen, igen, igen. És nem számít az, hogy közben állampolgárságodat tekintve román is vagy, és ugye az állampolgárságot nem lehet megfelezni? Nem, semmi köze egyiknek a másikhoz. Nincs? Mármint, hogy magyar színekbe szerzek érmet, az nem fogják megköszönni a románok, vagy megválaszolni, hogy Romániának is szerezték. Ezt kérdeztem, ez? Nem. Ott elengedtek? Hát, miért Örültek, hogy megszabadultak? Tovább is Továbbra sincsen? Nincs, nincs, kerekesszékes hívás nincs, nincs, nincs. És te így Debrecenben vajon érzel-e magadban a hajlandóságot nem olyan messze a határtól, hogy ezügyben te valamit tegyél mindazok számára, akik talán örülnének, hogyha ez Romániában is meghonosodnak? Volt felkérés, egy uh, vívó, Anna Maria Brunza nevű, vagy most már Popescu, ő egy olimpiai bajnok, pár töröző, ö, lány, ő megkeresett, hogy szeretnék elkezdeni Romániával, és kerekeszékes is voltam Bukarestben, és volt egy vívó bemutató, ahol segítettem, vagy elmagyaráztam, hogy erről is szól ez a... És elvívó. lehet, hogy ennek lesz folytatása? Hát én nagyon remélem. Ez egy nagy stílu lenne a terészedről, ha egyébként te függetle attól, hogy magyar színekben belsezzel segítenél a Romániában élő honfitársaidnak ahhoz, hozzájutni, ami az jelleg azért nem jutnak hozzá, mert egyáltalán nincs. Hát én igazából úgy tekintek rá, hogy... De egyébként vívásban nincs, vagy semmiben nincs? Van, vívás nincs, de paralimpiai bizottság de van, mozgalom más van. Más portágokban van. Igen, igen. Én, én azt gondolom, hogy, hogy ha tudok segíteni egy embernek, hogy megváltozzon az érezte úgy, hogy nekem megváltozott, annak semmi köze ahhoz, hogy valaki, valaki román, magyar, más a bőrszíne, más a vallásra segíteni kell az emberen, lehetőséget kell adni, hogy boldog ő is. Én azt gondolom, hogy én szívesen mentem Romániába. Nem álságos a kérdés, elnézed a hiányosságaimat, amelyeket egyébként a beszélgetés folyamán is jutott. Ennyi év után el. Az ennyi év, az mit? Hát most találkoztunk először. Nem lehet mindenre uh, tudni. Ugye speciális a kerekes székes hívás. nagyon sok a szabály, nagyon érdekesek a szabályok, úgyhogy ezért találtam én is nehezen rá a Hány kategóriában van kerekeszékben? Három kategória van, de paralimpián csak kettő. Az A és B kategória. És mi a különbség? Az A kategóriában a mozgáskorlátozókban, korlátozottságokban szenvedett sportolók ívhatnak. A másik az mentális? A, kereg, a, gerincsérültek. a gerincsérültek. Igen. Akik egyébként hozzá képes további tehát az ő vívásuk az egy további korlátozás, tehát hogy kevésbé tudnak vívni, vagy az ott mit jelent? Mi a különbség? Hát a, a, fizikai, a fizikai különbségek vannak, ameddig egy, egy A kategóriás a törzsizma az megvan, addig egy B-nek, akinek a gerince sérült, ott tud nincs törzsizom. Ők, ők kiesnek a kerekes székből, úgyhogy esetleg mind a két kezüket, nem tudják megtartani magukat, mert a gerincoszlop Önök az izmai elernyettek is, és nem tartják meg. Úgyhogy ők lassabban vívnak, de például olyan azt gondolom, hogy az ő kéz jobb, mint ami. A gyerekeid láttak téged már egyébként kerekesszékben vívni? Persze, igen, igen, igen. igen. És nem csodálkoznak, hogy egyébként épp apukájuk kerekesszékbe kényszerül ahhoz, hogy vívjon? Nem, belenőtek ebbe. Úgyhogy ők tudják meg, láttak a tévében, Úgyhogy ők, ők, ők ezt tudják, élvezik, szeretik, hogyha hozok érmet vagy kupát versenyekről. Nekik, nekik ez az öröm is. És, és, és ahogy, mint mondtam, ők nem látnak különbséget és sérült között. A legnagyobb ellenfelednek a sérülésed miből hmm. Amputát, A lábcára És korábban ő is sportoló volt? Nem, nem. Tehát ő azok közé tartozik, aki egyébként már amputáltként tanulta meg. Igen, igen. És hogy dolgozod, az fel, hogy ezzel együtt legyőz, vagy rossz a kérdés, hogy ezzel együtt? Ezzel nem gondolkodok. Ne, ez, ott, ott egyenlőek vagyunk a kerekeszégbe valamilyen szinten, és nyerni kell. Ezzel nem... Nem. nem történt még ez a fel. Jó, rendben van, Lehetséges, hogy túlgondolkodom valamin, ami... Ugye alapvetően az van, hogy ugye a folyamat arról szól, hogy az ember egyen a másik helyzetébe, és aztán elkezd olyat variálni, ami azért nem realitás, mert ugye neked ez realitás, én pedig ugye eljátszom a gondolatot, és a kettő közötti különbség jelentkezik a beszélgetésben. Elnézés, hogy túlságosan sokat fantáziáltam volna. Nagyon szépen köszönöm, hogy Osváth Riháldájött, és örülök, hogy megismerkedtünk. Sok sikert! Köszönöm szépen!